А типовий український «Бугай» прізвище мені поміняв за попадливий міліцейський чин, якому кортіло якомога швидше злити всі радянські нації. Ну, а я не дуже й заперечував, бо вважаю себе ленінцем, і злиття націй для мене – це перемога комуністичної ідеї. Ви спитаєте мене про руку? Звичайна дитяча необережність. Драв воронячі гнізда і впав з сокора. А у осокори біля церкви були дуже високі. У нас в селі церква була обсаджена осокорами. Вороння мостило там сотні гнізд і своїм страшним галесом заважало не тільки тихим молитвам, а й усім церковним відправам. Тому отець Філагрій щороку, як вилуплювалися в гніздах ненажерливі воронята, збирав найвідчайдушніших хлоп'ят, обдаровував нас цукерками і просив очистити околиці Божого храму від скверни. А всі бугаї жили найближче до церкви, тож я одним з перших відгукувався на заклик оця філагрія. Ну, не вберігся. Зламалася піді мною гілка, впав я на руку, хряснуло біля самого плеча. А в селі ж ні лікаря, ні фельдшера, нічого. Кінчилося тим, що став я малим інвалідом, і, звичайно ж, тяжко переживав своє каліцтво. Але вірив, що в нашій радянській державі для кожного знайдеться місце. Тут ще мені трапилася книжка письменника Казакова. Калєка, ні здавайся. А коли я за одну ніч проковтнув, як гартувалася сталь Миколи Островського, то все подальше життя висвітилося для мене майже в такому золотому сяєві, як у тій німби, над головами святих з церковного іконостасу. Був я ще малий, коли починалися перші будови соціалізму – Турксиб, Дніпрогес, Магнітка. Та коли пролунав заклик до Комсомолії збудувати місто на далекому Амурі, я стрепанувся, мов однокрилий птах, і полетів туди, а даліч і до тих високих надій. Ніхто мене там не ждав, коли ж побачили, що я без руки, то й зовсім одвернулися. Комсомольськ на морі лівою рукою не збудуєш. Спасибі комсомольській братві, взяли мене кумірником будівельних бригад. І хоч у тій коморі було тільки три діжки квашеної капусти, я зрадів виказаному довір'ю і честі і запевнив хлопців, що не підведу. Ну, а далі як? Харчувалися з коліс... Що нам привозили, те негайно з'їдалося, моя комора не поповнювалася ніякими запасами, а квашена капуста була чи не найпопулярнішою закускою після чекушок і півлітровок. Прибігають хлопці, мить капусточки можна? Давай, братва. Так моєю капустою закусили все, що випили, а тут ревізія і мене до прокурора розкрадання соціалістичної власності. Врятувала мене безрукість, а точніше, не врятував прокурор. А чоловік безідейний, але добрий. І міг би мені навіть 58 статтю припаяти, але, зглянувся на моє каліцтво, не став віддавати справу до суду, а зволів адміністративно покарати тих, хто поставив мене кумірником. А мене ж своєю владою – з відповідними характеристиками послав учитися до Хабаровського педучилища. Так я після квашеної капусти став читати «Любві, надежди, гордість, слави». Педучилище – це ж не освіта, тому вже в школі я здав екзамени на заочне відділення пединституту, але тут війна, недонавчання – а тоді визволили Україну, і я кинувся сюди, на рідну землю, поїхав, куди послали. Готовий був викладати і російську, і українську літературу. Готовий був навіть з Бугайова стати знову Бугаєм. Але тост товариша Сталіна за великий російський народ пролунав дуже вчасно для всіх таких, як я. «І моя віра». Ми вийшли до горбів, від яких степ спадав униз до Дніпра. Мені вже треба було вертатися до майстерень. Бугайов, одхекавши свою сповідь, нарешті стишив самовитий біг, помітив, що я хочу зупинитися, став і собі.